Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Këgjata falënderimet, lavdrimet, adhurimet tona i token Allahu të mënduar. Ndërsa lavdat dhe bekimet e tij qofshin i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, shoqët dhe të gjitha qiellit, rrugërat e tij të tërë. Të ndru dhe dhe zërjemi edhe sëtë në takim të kësaj djetë bekuar dhe do të vazhdojmë me sëqarimin e asaj përësijet madhe që Muhammadi sallallahu a.s.m. i edha shukët të ti e bu dherrit, radhjallahu ta'ala anhu, e përmesti pasaj u përcal kënë mesash dherit të ne. Kemi fund se Ebu Dhevi radiallahu ta'ala anhu zhote qëftik nashmë bëte ka përmend se Muhammed sallallahu al-sallam ja ka dhen shtatë parasi dhe ne diri me tani kemi pas rastin që të flasim për pes pëjtyne pe dhe së ka me që të flasim dhe për dytë fundit duke përmbyg sëtojnë një disa takime këtë mesaj profetik, këtë udhëzim të Muhammed sallallahu al-sallam i cili pëndyshim se nga të plëtsën në shumë aspekte, nga formën, nga edukën, dhe nga mundësën që të silemi, si pas asaj që Allah Gjendevalla ka kërkuar për një dhe. Andaj Muhammed El-Sam nga kam suar që t'i dojmë të varfrit, njërës të ngratë dhe t'i jemi afer t'yna. Dhe ka porosi që shikojmë gjithmonë në atë që është më olët se ne, e jo në atë që është më lartë, në kuptim të mirëqenjes në këtë dunja. Dhe pas taj nga ka porosit Muhammedi sallallahu aleyhi sallam që ti mbajm lidhjet farefisnore edhe në qovëse ata nuk i ringati këture lidhjeve farefisnore. Dhe porosit i rrën me radhë që i kemi marrë dheri në takimin e sëtë shumë. Nëse porosia e radhë që dhe të të lasë për të asat është, Muhammedi al-Sanvi ka thënë e budherrit Dhe pas të e budherë, na e ka përsiltu këtë thënë më ka përësitë Muhammedi Alehi sëratu Vesam që mos të kërkëj alzin nga asë kushë. Ma të kërtim që nërijo duhet sa mëtej për tjetë i përmëvarën, i kujnë punët e veta vetë, mos tjetë i mëvarën nga njerëzit, në asë një aspekt, asë një aspekt material e a së nënya aspekt të të të nga aspektit e kësaj të njënjëa. Nëjë minjërës dhe pa të dhyssem se gjdo kush të për neve ka nëvoj për të të të nëna nuk mundë më povërësu. Mirë pa, po, kjo është një porësi që në mësën që maksimalisht njëri u të mundohet që punët me i krui vetë dhe mësë të bëhtë barë e askujtë, sot kë mundësi. Mësë të bëhtë, dhe mëmëron të imëvarëm pë dhe mënë e ka shëndetin, e ka forcen, dhe ka mundësi me punu, atëherë duhet me punu, qka dhe që ka mundësi me punu, nga punët që janë të lejuar, a halal, me djerës, edhe në qëmës e fitimi, dhe shta është i vogël, dhe mundi është i madhë, mërënësisht e fitan me dorën e ti, e jo që të bët i mvarën përshamë nga dërgjesa e, dikujt nga të afrme që ka jashtë, apo nga kujdesi i diku që e komrena e kështë mëradë. Nga se sama i pavarë në shënjeri, atë që edhe më i kujdesu mështë, atë që edhe më i drejtështë e kështë mëradë. Ebu Vekri, radiallahu të alianhu, në kuadrat të besatimi që e karonë pejgamberit, sësa lëllasë më ka qenë që, mësë me kërku azje për jaskuj. Kjo, pa dëshim, barët pej mundësive, se për shambull nëse nuk din diqka, edhe me thonë, unë e zdi jamë nuk ja, kjo ves kërkan. Një, kjo nuk hënë këtu. Një e ja, kjo obligim me pyjt ato që din për atë që ti nuk din. Ose njëri për shambull ka nëjë për barqë, ani, lëve burqën, e le ju arashtë, mirë, për po, sot ke mundësijë, me i kry punëve të shëtë më mir pritat më zgjo durr i thot atij a ke mundsi domoshta u mësuti kush më boi hizmet gjithmonë apo e ç'kë është për çellëm masi ngarkon njerëz do mos i lavd njerëz mundo pu do të vërt në kry mri mri ato gjëra që duon ty vet e kur diçka nuk i mundsi atë pa dyshim na duhet të mund ndihmu mes mes vet apo andaj e Abu Bekri ja qezadon në besën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se nuk ka më kërkuar asgjë për askujt e thuhet që i kanë duhet me çeli hipur mbi dela edhe shkopi që e ka pasë me vete i ka rapi dheves, si ka thonë kërkujt, a përnë që asë shkopi, të të është më si hypa, ka zbitve të ka morë. Edhe është në gjithë prapë. Nuk përthom që është endaluar, haram, larga soj, me, mundimu mirë, pa, është një porosi që, në mësën mës të përgjambirë i sasërën, mësë të bëjmë i bardë nga rkesë e asë kujtë. Nësat ke mundësi me kry punët e të u e vetë aty ku përfundan dhja jote, aty ku përfundan shëndejë të jetë, nuk e mundësi e atërë po, kërkan dihmin e tjetërin nga se të kefundit, e kemi për obligim me i ndihmin e tjetërin. Mirë po, në esenës, këshuna ka mësut pegamberi sallallahu alai sallam, që muslimani me i kry punë vetë, edhe, edhe, edhe në vendin tonë, sa punë mundë me i kryna vetë, presim dikosht pe jashtë marë, me ne i kryo. Presim dikosht tjetër me na gjithë dorën, a na vetë me i krymë shumë punë. Në shikosh sa është kjo porosi e madhe pejgamberi sa ta ndihmon me e ndërtu veten, me, po me ndërtu familjen, po edhe me ndërtu shoqënin dhe vendin. Nëse na e shpenzojm energjinë maksimale që kemi për me krye punë tonë vet. I, I shfrytëzojm muzikë maksimale që kemi me i krye punë vet. Andaj mundova vet e atë kur ne shohim që nuk pomuajm ja don Sa ajo pun të i kalan mundësit e tua, atëra kërkojen dihme në ati që është kompetent dhe është për gjegjes për atë që ty përduhet. Kështu nga kam su pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Dhe porosia 7 dhe e fundit ka thën e buðherri, më ka porosit që sa më shpesh me e thën një lutje. La hawla wa la kuvëta illa billa. Më ka thën sa më shpesh të të të lutje nga se? Kjo është lutje që është një thësar të kë arshë i zotë i gjellë gjellalu. Arshë është një kriese, ma dhe Allah të gjellë gjellalu. E atje nalt të kë arshë i Allah të të thësar i këti arshë i është fjalla La hawla u la kuvvete illa billa. E qëka në kuptan të këtë fjallë, kur duhet me e thonë këtë fjallë, qëfar porësie ka këtë du, dua, është e që Dhe të amësojmë, insha Allah, në dhijem Kjo në la haule, o la kuete, illa billa Në përkëthim të lirë, kështu me përkëthim të lirë shumë është haul, la haule La është nuk ka, më hën E haule është lëvizje dhe ndryshim gjendje Nuk ka lëvizje të asë një gjëja Në asë një dretim Nuk ka ndryshim gjendje, la haule është O la kuete Kua është fuqi Energi që i duhet njerët E asë nuk ka fuqi Asë kosh Illa billah Pos me dihimu në Allahu Jallahu Ala Dhe më thonë La hawla wa la kua ta illa billah Nën kuptan Njëllaj Dorzimi par Allahu Jallahu Ala Se nuk ka ndryshim gjendja Nuk ka levizja Nuk ka mundësi njeri u me arrit Azë asë nuk ka forës më ulargun nga diqka që friksojt për isaj pasme ndihme dhe me lejnë Allah që të gjëralion e për dheri thëtë këtë lutje më ka pësu për i gambele sëmë dhe më ka thonë sa më shpesh me e thonë apë. Ibni Abasi rradiallahu ta'ala anhu kër fletë për këtë lutje thëtë kuptimi isaj është la hawla wa la kuwete illa billa do më thonë nuk ka mundësi njeri me e kryj asë një adhurim Asni pun të mirë Ola kuhe E asni ka fuqi As kush më ulargu Pe asni gjynaj Pe asni pun e të keqe Po asni qëfës Allah e një mën Këndaj Sa nga duhet kjo fjallë një jetën e për një shumë Që me kërku Ndihmën e vazhdush me Allah e Gjallavale Ose Në ato pun të mira Ose në rrugën e Ndë një suksesi që e sunojmë Me arritë një shumë ose për më ulargu për ndonja reziko a për punet të keqe. Zatë njërin këtë dunja, njërin për dyave bënë. Apo, gjithë dhë vëpërim që e bojmë. Gjithë që ka ndonja, që ka vëpërim, ose sunojmë me arrit një të mirë, ose sunojmë më ulargu për ndonja të keqe. A ka të retën? Ska të retën. Ose dhëm me arrit një të mirë, që farët dhë kofta, jo? Ja? Ose dhëm më ulargu për një të keq E këtë doa përshinë që parë, asë të farën, asë dytën, une nuk ka mundësi me bo. Asë me menqurin të temë, asë me pasurin të temë, asë me forësën të temë, asë me shëndetin të temë, asë me autoritetin të temë, asë me përkraste mi, asë me asë këndë, pos me Allah është gjithallu. Dhe për këtë doa të ndërënzër, ka narë shumë hadithët për randësin e kësoj lutje. A që është me randësi këj lutje. Në nënkuptimin e këse lutje mërëm, e kuptum që ka është kjo lutje. E sikur që e përmërme kjo lutje dhe ka vlerat tjera. Një vlerë e pamë këtë hadith e budharit, se që nga thesar të këarësh e i Zotit. Mirë për kjo ka endet mirë atjera. Ka thënë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Kër një njëri del për shpije, del për shpije, Del me shku në gjamië, del me shku në punë, del me shqatië, del dikonë, del për shqipisë vëtë Edhe kur den nga shtëpia, thëtë, Bismillah Të wakëltu ala Allah La hawla wa la kuvëta illa billah Shërëa, këtë dua këtë Në thëtë, Bismillah, me amin në Allahët Në Allahën unë bështeta La hawla wa la kuvëta illa billah A thëtë këtë dua, nëa kuptum tash Kuptimin Kur del për shqipisë, e thëtë këtë dua Ka thënë Muhammedi sallallahu sallam Në unë, shëjtani që ka Planifiku me i buët dëmë Nështë të me quë dhe të qia Apo, dërzot Thotë, e qëka ka mundësi Unë me i buët njëri që e lidh me zotin Kjo të është u lidh me Allah Unë së kam, së kam mohisën të Së në fratë aja Në vlera ma dhe eksaj, lutja Gjithashtët Allah më gjëllewa në surën kef Në një surë, të Korani që është E pëlqyër me e këndu Edhe ditë në gjumoh Allahu thot O lbaqijatu salihatu Khajrun inda Rabbi këthewaben O khajrun emela Allahu gjallavala E flatë për dunion E flatë për misët dunios Dhe thot O lbaqijatu salihatu Bakijat Punët e mira që mbesin të këllahu Janë mët mira Mët dobi prusa Më shprës dhënse Sa jeshtë qëka njës në lidin për duniosë e çka përfshihet në këtë bakijat usalihat në, në këto në këto punë mira që jesen kurrë nuk shlyen kurrë nuk tretën kanë thon dietarët duke u bazuar në argumentet e, -e efes kanë thon ajo që mbetet dhe kim ia poharin gjithmonë është fjala la ilaha illallah është fjala subhanallah është fjala elhamdulillah është fja'la Allahu Akbar, edhe është fja'la la hawla wa la kuvvete illa billah. Allah për të thotë, në Koran, o rubyam, ti kurthu Subhan Allah, ti kurthu Elhamdulillah, ti kurthu Allahu Akbar, ti kurthu La ilaha illa Allah, edhe kurthu la hawla wa la kuvvete illa billah. Këtë kurithu ti, ti këfitu pasurim ma shumë, se këtë dunial me të apërë para kohë, me të atëhënë këtër shëtë gjithë të gjithë të gjithë. Aja dhe dikush që e, e qka blenë të me laj, laj, laj, laj, laj, hajtu e blenë i shka. Sopur e vesh me blenë i shka ndunja. Po qka fitonë të ka laju gjallë e vala është aja që zblenë me para. Nuk blenë. A ka mundës i dikush me blenë pe i zotit me parëmën, që alëzat që ka që para për pa të do, edhe falë me gjunatë. Ja, jo, gjunatë nuk shkjerë me para. Gjunatës vjerë me të ube, me, me, me kërkim falë, me pendim, me vendosëmëri, se nuk E ka shumë pun që zblenë me para, shumë pun. Gjernet e zblenë me para, me dunja. Po, njësë një një njërë e shpenzonë në rukë në zotet, e njëmonë fukareve, e bën pritë allatë po, po e ka fitu, jo për shka kësi ka pas, po për shka kësi ka di që shme shpërnda. Për ndaj, kjo fjallë është tësarë, është pasuri, është diçka shumë është rajnë, që në e mësërë pejgamberi sallallahu aleyhu sallam. La haule, la kuete, illa billa, dhe tëtët, ta kesh një pasurit madhe, të pak kalkulushme, të paparamendushme, para vetës tona. Nga vlera madhe kësë fjallë, dhe unë, shqejtari nuk të afrohet, rëziku e largohet për teje, Allah o të ilëcën punët me bo punët mira, e shumë të mire që i silë kjo fjallë që i përmerën. E kjo fjallë, të ndrodhë dhezët, në përmë që vlera ka, dhe pam që farë mirësie ka, dhe pam që farë kuptimi ka, mirë! Kjo fjallë e haule u lakuhete illa billanë. Në, në, në qëfarë kuptimin e edukënë? Nga se kemi thonë në disara, nuk duhet njërësh me thonë një fjallë që ashtë të dhëtë, jo. Duhet me tentu që me u edukunë a që pa dhëtë. Pa shamën, na kërë e falë namazën, a e falë namazën vësh me jikë, Qafën e obligim? Jo. Namazë është obligim dhe Allah që kryet mirë pashta dhe shkull. Namazë është shkull. Allah u gjellëva dhe thët inna salata tenha nil fëhshai vel munkan. Allah u gjellëva dhe thët namazë të largan nga punët e në dyta dhe punët e këqia. Mënë është shkull të dukan, njëri që e falë gjumon, e mas gjumasë, del. Në është e e për mundësia, në është ta më buë një kundë kjeqe. Qysh përmën kjitë kundë kjeqe, kër është kime shku më falikidinë, me dore lotë për para, zë marrë, dhe më rronë namazë, me nganë, të të të tërpranë, se kime dore për Allah, që po flas, fjolqia, me të të dhe gjëllë, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Përmendj Allahu të edukon që ta rruash gjuan. Mos të flasësh fjalë të flasë këqija, mos të ofendosh, mos të fyesh askën, mos më lënduos askën. Kush të ka edukuar kështu? Përmendj Allahu xhamla. Prandaj adhurimi ndaj Allahut të ndros nuk duhet më kryvesh në mëkanike sa so më kry. Por duhet më na shërvëyë atë si shkollë edukative që na edukohemi në mësimat dhe kuptimet e asaj që na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ëmir Nëse këtë kemi të qartë, atëherë kjo lutje që pejgamberi na ja ka mësuar bu dherrët, la haula wala quwata ila billah, kjo s'ka mëson neve, por s'ka edukate mbi na. Çfarë edukate mbjell në zemrën tonë, kjo lutje. Shumë të rëndë. E para të ndosht është se kjo lutje namson si më kërku ndihmë vetëm prej Allahut. Vesh për Allah me kërku në dim. Në na athemi namaz gjithmon, i jake na abuduva, i jake në stajin. Athemi që të gjithmon, gjith. Së mësh me kru fatiha, pa e thonë që ta. Kjo është ajat i surës fatiha. I jake na abuduva, i jake në stajin. E që të me thonë, vetëm ty të adurojmë, po vetëm prejtejnë dim kërkujmë. Na të adurojmë ty. Po në nuk munëm ty me të adhuru pan animuti. Përsa dikosh përshamu kërë kërë kërë i thu Likit pun të keqë, o, oh, kësha pasi më njëmë pas pëmuj. Apo, jo, vetës munësh. Kërkër e ndihme në Allahot, tek Allah më bështetu, ba nëjë sinqertë, eshe qështë një mënë. Dikosh dhëtë, qështë pëmuni mu qënë, saba mu fallo. Nëtë saba, hajtë tash saba i papabonë, Në nanjami po falem 6:20. Mir po, mahirët është kur kur vjen për, vera na bjemu fal. Mu fal katër para katër, bajirët dikush nuk çish po mundesh më thu. Jo për mua as sot s'ra çu. Apo, po para se mëno flas të them bismillah. O oh Allah, lemo na. Mund të na mëçi më fal sa vol. Allah të na. Do më von ti për çdo punë duhet më kërkon dhimbën Allah. E tani është është Letë e është fështirë ato. A vetë me dashë më një punë, fështirë është. Se njëri ka lodhin, e ka kojten, e ka nefsin, e ka shajtanin, një qinë. Bara e ka më këri, fështirë e ka më qënë komë. A më kurë thotë, la haula u la kuete illa billa, e kërka ndihmë në Allah gjellë gjellu, a tëre gjithë gjithë bëhet e leta. Dhe më thonë, këndua të mësën më lidhë në Zotin, për me t'i lehtësu punë dhe Allah me t ndihmu. Në edukan kjo lutje në kërkim të ndihmës prej Zotin Gjellë Gjellali hua E që ka në mësën kjo do alo Kjo do në mësën që të ashtu se Të ndërnozër Nuk ka në këtë univers Dhe jashtë universi Kej qka ka krije sa të lau Gjellë Leola Nuk ka azë që del jashtë Sundimit edhe Jashtë asaj që Zodë Gjellolla ka ndorë në, në ti Kajtë është ndorë ti Nuk leviz asgjë Pa lejë në Allah Gjellolla A tham la hawle Ska leviz i asgjë Pa lejë në Allah Gjellolla Gjithë shka ashtë në dorë në ti Gjithë shka, gjithë shka, gjithë shka Edhe ti e në dorë në ti Kështë këja për shamull E kemi të sejë këtë sara Funkcionimin e trupit tënë Për shamull Sa so kërkon Filon organi kërkan më ushim me gjak, e sa hormone duhet më pradhu për me shku pjesën këtu me trupit, e sa lango duhet më pradhu për me syni, lakt, me të syni i lakët me ujt me pamës, e sa lango duhet me konvesh për baraspesh, e sa, e sa, e sa, kush i ma të masa, kush for nizën? Në zdinë, asë në zdi, e po, kush e i mongë të ndurë, Allahu Gjellëvodat. Kush kujdesit? Të si i kujdesit? Allahu Gjellëvodat gjellë është gjellë për që të kam k Ti, nje tunaj tash, a din sa so procese është u zhvilluar në trupin tonë? Ti të mahnitesh sa so fabrika është u punu këtu? Çuditësh, sa so qeliza prodhohet, sa so tira të vdesin, sa shkuin në so? Çuditësh ti çu të lëviz kja, ja, habitesh ti porrën thosëse po ndodht koja, apo? Ëh? Na porrim, edhe tu ka lëviz. Apo? Na apereton ti lëviz. Jo. Edhe tu pa dia Allah në Krishtirin tërmeteve. Ka era Allah ta mundësën me një që që shë i bjën me një ka herë që a bota, po, së rrjetë me të këta një. Gjërë, po që? Vienë nata, të shë njënë kurqë, veqë e reqë po botë të tërë. Vienë dita, adinë që faqë procesi i manështë, kër vienë nata, asë nuk dirë të tokë, asë nuk buët zhvurëmës, as, qëtë, asë nuk në adhamë kër konë, atë kurptëm, asë nuk njëmë zhvurëmë, asë nuk tutum, vien nota, vien... Kaj të ndurë në tjepër. Ku shë balansën oksigenin që të kemi aftu shumë, e mëstë ketë mungu, a po, që dy kush me thitë ma shumë, me e harqit ati tjetë të oksigenin, a po, ku shë mungë të? Allahu që të levarat. Nuk ka krijes që Allahu nuk e formizan. Nuk ka krijes që Allahu nuk kujdesit për ta. Nuk ka krijes që Allahu nuk e ka ndurë në, në tjithë, në në pushtetë në tjithë, në sundimin, nuk ka. A daj, këtë t që ti e vlerë ati, këtë, këtë dorëzohet është domthon si kurse i, i, i ka thën pejgamberi i mja bosh, i mja bosh, kur djali Xhax Muhamedit do të mos ku niri, i ka thën pejgamberi i vogël të ku ne ka eduku, ka thon dije, se kreç ka ka kriesa, njerëz e gjith, në u bë bashk, në u bë bashk, bashk ton bashk më vo, ju jo, ju jo në shtatë dy, kreçi akom më bashk. Vet bu do bë di çka, s'kan mundësi me të bu do bë posa so Allah jap lepë. Po donchu se kret bombash me shard, jepë, të bëo dam diçka, me të bëo shart diçka. Nuk ka mos me të bëo shart, posa jap Allahu le jap. A natë i sigurt? Në dorë të Allahut është gjithçka, nuk ndodhet asgjë. Prandaj nuk i porulesh apo nuk i nështrohesh kërkuit, posa Allahu xhallahu ala, ngase kjo doata ka mësu se gjithçka është në dorën e Tij. Dhe gjithçka ndodh me caktimin e Allahut xhallahu xalaluha. Dhe E fundi se pas kargu edhe kuazot mes me vonum atë, por prej asaj që kjo dua na mëson na dykan është se najna shumë të varfë. Apo nënuk jena 11 dorën tonë afër. Prandaj njëri duhet gjithmonë të kuq i lidhur me Allah xhallahu. Njëri për shembull Kara ia mundson Allah xhallahu ona me fitun i pasunit. Edhe me erë e ngrej kokën lart atë. Bot, Kujton që që ka këmune, s'ka kërë kërë kërë në bëjtë. S'ki t'i kërë gjë ndorëm, allahi, a nëzë s'ki ndorë. Allahu gjerë le wala, veç një, veç një nërë dvugle tjetë amshelë, apo? S'krymë pun ketë pasunia që e kjeve, veç një amshelë, apo? E kërë gjë t'i e t'i e kërë kërë kërë kërë që si? Asë nuk i forës, për t'i kërë gjë s'ki e që t'i e fukare, edhone dhe t Fukara ka diçka që dunia, na sukaranasim. Për botë Allah xhellah vela. A kjo po një është i varfën, po s'ka me hungër. A më durr ka, do më diçka ka. Na për botë Allahut kordjeskim. Sa çaki ti me thot Allah pëllum, ti ara poun kam diçka. Ti kimash shumë poun kam diçka. E ç'është aja? Kordje. A na ti s'ki kordje? Po sot ka Allah xhellah vela. Ti s'ki kordje, po sot jap Zoti. Donë të thonë lidhëm me to gjithmonë. Nidër me Allah xhellah xhellah gjithmonë. E dison njerë minu e që e ka ere, o Allah, rrugë gëzotit së përshkejke, së përmë që me kryponë, duhet me shuka pak rrugënë, e nëse së dhe me marrë ka rrugë Allahot, e ka së la rrugë që i me marrë? Andaj dhe më në më në në mësën që, në e në dëvarëm, në mësën e kënë modest, të për ullil, këtë dua në e luftën me ndimavësin, sa dhe kefi të dhije, kërgjës dhe dhije, sa ka Allah dhije, këtë Hidri pejgamberi i Allahut njëri njëri i madh i ka mësuar Allahu dije që as Musa nuk e ka, ka ditë alayhi salatu wasalam Hidri alayhi salam Edhe ka qenë një Musa, në anie me Musaon alxandrin ka qenë on Musa A din Si është dija jame dhe dija jote në raport me dijen e Allahut po dija Musa është dije e vogël ka mësuar Allahu shumë se në Musaon pejgamber po edhe Hidri bash shumë kanë ditë A din kallon sa so ke mund të dje në rapor me dje në laot? Kallon së so kurse një gjilëpër me e fut në këtë oqan edhe me e nzirë. Sa so hargjën për këtë i deti? Kërgjë eqë. Këra vështë a për shamu, se asë që ka që nuk hargjën eqë. Andaj, sotë që ti din përbala laot e i njërën, kërgjën së din. Vështë ka më slojë t'i jëftë. Sotë që i furt, para laot e i, i do. Posë a i sotë t'ja fur Ane gjithë më mëse me ullë kokën, me kuni përullur, modest, i afert me njerëzit, me kërku në dihme në la gjithë mënë, me qeni i kujdes shumë, se shka la kërë kompinjeve nga se nuk kemi pate asgjë. E lutim Allah në vazhdimisht, jo vesh për ahiret, jo vesh për, për, për, për, për gjennet, për lutim Allah në gjennet, ura për gjithë shka. Madhji ka thonë pegamberi s.a.s. edhe kur dikujtë, i kputu të dëfia nallave përpara se ka pas kputsa ato me, me nallë apo i kputët ato Allahu u ka prish nallja mund sa më më ndrejta. Ende këtu lutë Allah, gjithçka lutë. Lidhemi me Allahun me gjithçka. Lutë Allahun për gjithçka. Ai ka chef, Allahu Jellalu ala gëzot ku ti lut. Andaj kjo duan më thonë që në u kthy Allahu vazhdimisht, Allahun më lut vazhdimisht, dhën të më që vazhdimisht të mjaftë. Këtu janë tre ndroze porosit që Muhamedi xamja Abu Dharr 7 porosi dhe fundi është Ta shpeshtojmë fjallën La hawla wa la kuvvete illa billa Ne jë themi pas dhe namazje, po? Themi La subhanallah wa alhamdulillah Wa la ilahin ala Allahu Akbar Wa la hawla wa la kuvvete illa billa Il a li il a dhim Jë themi gjithmon këtë doa Po nuk do dhesh ja, me nli që apo të të të të të të të të të arabesht për një Që kjo është kuftimi sajtë Me thonë edhe vetë Me thonë vetë Kër dherpi shpije, gjithmon, ku tje, ku të si dhe që Namazje, mas namazje, gj Allah në ndihmof në të gjitha punët tona. Allah në mundsoj që t'jemi t'lidhu më të vazhdimisht dhe t'jemi gjithë mund nga ata që Allah u gjallë në wale i ndihmojnë dhe kujdes dhe i përkra. Allah në i falë më kate tona dhe në uzof në rrugën e drejtë. Me kaj që përdofond, usallam ala Muhammedin, ala ahli, usallam, usallam, usallam, usallam, usallam, usallam, usallam, usallam, usallam, usallam, usallam, usallam, usallam, usallam, usallam, us